Kapittel 3 Det heter «Hvis en man sender sin hustru bort, og hun virkelig går bort fram ham og blir en annen mann, kan han da vende tilbake til henne igjen?» «Er ikke det landet visselig blitt besmittet?» Och du, du har drevet prostitusjon med mange venner, og skulle så vende tilbake til meg», lyder Jehovas utsangen. «Løft dine øyne mot de opptrokket det stier, og se. Hvor er det du ikke er blitt voldtatt?» Langs veiene har du sittet og ventet på dem, som en araber i ødemarken, og du fortsätter å besmitte landet med dine prostitusjonshandlinger og med din ondskap. Derfor blir røsende regnskurer håll tilbake, og det har ikke engang kommet vårein. Og pannen til en hustru som driver prostitusjon har du fått. Du har nektet å føle deg ydmyket. Har du ikke fra dette tidspunktet av rop til mig? «Min far, du er min ungdomsfortrolige venn», skal den fortsette å være harmfull til uavgrenset tid, eller gi på noe for evig? Se, du talte, og du fortsatt å gjøre onde ting, og å gjennomføre dem. Og Jehova sa videre til meg i kong Josias dager. Har du sett hva det troløse Israel har gjort? Hun går opp på hvert høyt fjell og inn under hvert frodig tre, så hun kan drive prostitusjon der. Og etter at hun hadde gjort alt dette, sa jeg gjent at det ganger at hun skulle vende tilbake... «Ja, til mig, men hun ventet ikke tilbake, og juda fortsatt å se på sin forederske søster. Da jeg så det, sendte jeg det troløse Israel bort, nettopp fordi hun hade begått ekteskapsbrudd, og jeg ga henne så testen på hennes fullstendige skilsmisse. Likevel ble ikke det forederske juda, hennes søster, redd, men også hun begynte å gå bort og drive prostitusjon. Og hennes prostitution fann sted på grund av hennes lettferdighet, og hun fortsatt besmitte landet og gå og begå ekteskapsbrudd med steiner og med trær. Og tross i alt dette, ventet hennes forederske søster Juda ikke tilbake til mig av hele sitt hjerte, men bare i falskhet, lyder Jehovas utsangen. Og Jehovas sa videre til mig. «Det troløse Israel har vist at hennes sjel er mer rettferdig enn det forederske juda. Gå av sted, og du skal rope disse ord ut mot nord og si, «Vend tilbake, du I Israel, lydde Jehovas utsangen. Jeg skal ikke senke mitt ansikt i vrede mot dere, for jeg er lojal, lydde Jehovas utsangen. Jeg skal ikke fortsette å være harmfull til uavgrenset tid. Gi bare akt på din misgjerning, for det er mot Jehova, din Gud, du har begått overtredelser. Og du fortsatt å la dine veier forgrene seg til de fremmede under hvert frodig tre, men til min røst lyttet dere ikke, lydde Jehovas utsangen.» «Vendt tilbake, dere frafallende sønner», lyder Jehovas utsang. «For jeg, jeg er blitt deres ektemann og eier, og jeg vil ta dere, en fra en by og to fra en slekt, og jeg vil føre dere til Sion. Og jeg vil gi dere hyrder etter mitt hjerte, og de skal i sannhet føde dere med kunskap og innsikt. Og det skal skje at dere skal bli mange og bare frukt i landet i de dager», lyder Jehovas utsang. Aldri mer skal de si «Jehovas paktsark». Heller ikke skal den oppkomme i hjerte, heller ikke skal de komme den i hu eller savne den, og aldri mer skal den slik som den blir laget. På den tiden skal de kalle Jerusalem Jehovas trone, og til henne skal alle nasjonene samles, til Jehovas navn i Jerusalem, og de skal ikke lenger vandre etter sitt onde hjertes gjenstridighet. I de dager skal de vandre, Judas hus ved siden av Israels hus, og sammen skal de komme fra landet i nord til det landet som jeg ga deres forfedre som arvelodd. Og jeg har sagt, «Å, som jeg gikk i gang med å sette dig bland sønnene og gå gi dig det atroverdige landet, arvelodden, nasjonenes herres prydelse.» Og jeg sa videre, «Min far, kommer dere til å rope til mig. og dere kommer ikke til å snu om og slutte å følge mig. I sannhet, som en hustru forredersk har gått fra sin venn, «Slik har dere, Israels hus, handlet forredersk mot mig, lyder Jehovas utsang. På de opptrokket stier er det blitt hørt en lyd, gråten, de inntrengende bønner fra Israels sønner. For de har gjort sin vei krokete, de har glemt Jehovas sin Gud. «Vend tilbake, dere frafallende sønner, jeg skal lege deres frafallende tilstand». «Her er vi!» Vi er kommet til dig, for du, Jehova, er vår Gud. I sannhet, både høydene og larmen på fjellene hører falskheten til. I sannhet, i Jehova, vår Gud, er Israels frelse. Men gammeligheten har fortært våre forfedre slit fra vår ungdom av, deres småfe og deres storfe, deres sønner og deres døttere. Vi legger oss ned i vår skam, og vår ydmykelse fortsetter å dekke oss. For det er mot Jehova vår Gud vi har syndet, vi og våre fedre fra vår ungdom av og til denne dag, og vi har ikke adlytt Jehova vår Guds røst.»